Але полонений заспокоював себе тим, що в такому разі взагалі не треба виходити з дому. Раптом на голову впаде цеглина, шалений водій на повному ходу заїде на тротуар і зіб'є всіх, хто йтиме по ньому, чи літак упаде просто з неба прямо на нього. Я тобі, Максиме Бойку, навіть пропозицію зроблю від себе, аби ти швидше думав. Муса справді поміняв тон, тепер говорив абсолютно примирливо. Особі, що знайшла скарб, належить невеличка сума. Не 25 відсотків, звісно, але на тисяч десять можеш розраховувати. За збереження, так би мовити. Або навіть двадцять. Думай, баранчику, на рівному місті двадцять тисяч, але, наголосив він, це лише в разі добровільної видачі скарбу, бо коли далі будеш таким упертим, гроші тобі не знадобляться. Навіть на ліки, мертвим ліки не потрібні. Бойко проковтнув невидиму грудку, що утворилася в горлі. Мені страшно. Він зараз говорив чисту правду. Я не герой по життю, не герой. Все б віддав навіть до того, як ти послав цих мавп по мою жінку. Але він знову ковтнув. мене нема того, що ви шукаєте. Ось це для мене найстрашніше». Він чекав нового удару. Та замість того Муса відступив на середину кімнати, помовчав, дивлячись, як сонячні промені гуляють по стінах. Тоді махнув рукою. «Все! Дістав! Починайте!» Тепер він обвів помешкання чіпким поглядом. Зупинив його на антресолях, тицнув пальцем. «Мені здається, треба шукати там. Такі лохи те та бабло, яке, здається їм аж надто великим, ховають або в книги, або за книгами. Сто пачок по десять тисяч баксів за книжками не розтикаєш. А там можна. Скажи, дебілик». Він глянув на четвертого примата. «Моє прізвище Білик», – нагадав той. І Бойку не без підстав здалося. Його так завжди називають, і він завжди виправляє, хоча на це всі плювати хотіли. «Дякую, що нагадав, де Білик», – підтвердив Муса. Висновки полоненого. «Пако, чого встали?» «Поклади фотку, тобі скоро живу привезуть». «Уперед!» батьківщину Білик-Дебелік взяв стільця, став на нього, розчахнув дверцята антресолі, побачив під зав'язку всякого барахла. Максим прикипів до нього поглядом, голосно балакав телевізор. Дотягнувшись до першої коробки з барахлом, Білик-Дебілик одним різким рухом скинув її на підлогу. Помітивши, як напружився Максим, Муса задоволено кивнув. По телевізору почався рекламний блок, пропонували виграти мільйон. Пака копнув коробку з такою силою, що вона розламалася і почав старанно топтатися по старих книжках, які повипадали звідти. Бойко сам не знав, для чого він їх туди склав і що збирався робити з пропороностями Гончара, молодої гвардії Фадієва і особливо «Зі що робити» Чернишевського, хоча назва роману зараз далася Максимові як ніколи актуальною. «Білик де Білик» тим часом скинув на підлогу другу коробку, потім третю, останню. За ними була стіна, запалу тишу порушували хіба рекламні слогани з телевізора. Намацавши в глибині антресолів рукою, ніби справді намагаючись знайти там сумку, повну грошей, білий дебілик мовчки зістрибнув на підлогу, копняком перевернув стілець. Обшук під цупровід телевізора продовжився. А муса вирішив усе ж таки викликати сюди не туди мака. Якщо вони нічого не знайдуть, нехай це станеться в його присутності. Тим часом Іра Бойко намагалася втямити, чого від неї треба чоловікові з грубими рисами обличчя зовні схожому на поверхню якогось майстрового інструмента. Коли вони робили ремонт, і вона спілкувалася з майстрами, один із них сказав, тут хозяючка треба рашпільком почухати, і показав їй той самий рашпіль. Так, рашпіль, ось що нагадало їй це обличчя. А ще... Типаж вишибали, розтиражований знятими в Росії бандитськими телесеріалами, які так полюбляв її тато. Сама присутність такого типу в декораціях буржуазного офісу вже видавалася чимось аномальним. Та й дівчата-колеги з поглядами обмінюються, нічого собі вірки знайомі, вам точно мене? Про всяк випадок уточнила Ірина, хоча на весь офіс тільки вона одна відгукнулася на Іру Бойко. Обличчя відвідувача розтягнулося в посмісті, яка мусила, мабуть, заспокоїти молоду жінку, та замість цього зробила цього типу ще більше схожим на гобліна. Та вас же! Чоловік просив негайно приїхати додому. Там у нього неприємності. Ось тут Іра повірила. Якщо від імені Максима приходять такі гобліни, значить він справді вскочив у щось недобре. Вона далі не знала нічого про місце, де перебуває хвалений скарб. Та щось підказало їй неприємності в чоловіка напряму пов'язані з цією історією. Чому він сам не подзвонив і хто ви взагалі? Давайте в коридорі поговоримо, а? У словах Гобліна був сенс. При багатьох парах вух Ірина не хотіла дізнаватися жодних подробиць, тому вийшла за незнайомцем, причинила по собі двері. Вони відійшли до вікна. Посмішка далі не сходила з посіченого писка Гобліна. «Я...» а, «Значить, його друг?» Коротше. Кострубато пояснив він. Отакий такий собі друг, значить. Той самий...» Битий друг, за якого двох небитих дають. Е, той самий друг, якому дзвонять, коли хочуть виграти перший мільйон. Посмішка сповзла з його обличчя. Це я так, пробую жартувати. У вас не виходить, відказала Ірина. Нехай, знизав плечима Рашпіль. Дзвонити вам, Максим, немає змоги і не хоче. Там таке закрутилося. Чому не може? Що закрутилося? Недобрі відчуття посилилися. Ви мене лякаєте? Ні, сонечко, ще не лякаю. Тон його швидко помінявся. В порожньому коридорі слова прозвучали лиховісно. Раптом стало холодно, по Ірині спині побігли мурашки.